Hej och välkomna till ett extra avsnitt från p Krim. Jag heter Mariella Quintana -Melin. Och jag heter Linus Lindahl. Ja, idag kan vi berätta om nya uppgifter och nya misstänkta kring den stora explosionen i Ekholmen i Linköping i slutet av september. Ja, det var på tisdagsmorgonen den 26 september som en kraftig explosion skakade ett bostadshus i Linköping. Delar av fasaden slits bort och man kan se rakt in i det som varit trapphuset. 38 familjer blir tvungna att lämna sina hem och sprängningen drabbar även andra boenden i området. Stephanie bor i ett av grannhusen och hon fick sin bil förstörd och så här berättade hon för SVT. Det är tungt. Jag menar, vi blev bara av med en bil, men det är också någonting som tillhör oss som blev sprängd. Sambo är jättearg. Jag är mer rädd, mer psykiskt orolig. En person har tidigare varit misstänkt för sprängningen men släppts. Och idag bekräftar åklagaren Helene Gestrin för oss på Peter Krim att man har en ny misstänkt. Personen är misstänkt för grov med för brott mot lagen om explosiva brandfarliga varor, grovt brott och mordförsök. Han ska delens brottsmissanke och fått en advokat för sig. Han är inte frihetsberövad eftersom han är frihetsberövad med av han har på annan plats i landet. Och enligt våra uppgifter så är den här nya misstänkte personen redan häktad misstänkt för mord efter sprängningen i Uppsala två dagar senare den veckan. Det gäller alltså sprängningen och mordet på 24-åriga Soasad. Sprängningen där i Uppsala var inte riktad mot hennes hus utan mot huset bredvid. Och det sprängdådet ser ut att handla om den interna splittringen inom foxtrott. Mannens advokat vill idag inte ge några kommentarer kring de nya misstankarna om Linköpingssprängningen. Som vi varit inne på i tidigare avsnitt så tros sprängdådet i Linköping vara riktat mot anhöriga till en 34-årig man som står Rava Majid nära. Kvällen innan, alltså 25 september, sprängdes det även i Hesselby, Stockholm och då mot andra personer som också har koppling till den här 34-åringen. Och idag så kan vi berätta fler detaljer om själva händelseförloppet vid sprängningen i Linköping. Veckan innan så hade polisen satt upp en kamera på den här gatan eftersom det fanns misstankar om att något skulle kunna hända mot den här adressen. Explosionen sker 6 på morgonen och senare under dagen går polisen igenom filmmaterialet från kameran. Och enligt våra uppgifter så visar filmen hur en person först går fram till porten på huset och ser ut att reka. Sen går personen iväg och hämtar något och sen tillbaka in i huset. Strax efter det springer personen från platsen och det är då det smäller. Men polisen hade ju som sagt på känn att något skulle kunna hända just på den här adressen och när de fortsätter att gå igenom de här filmerna så ser de att det gjordes ett försök att spränga på samma adress bara två dagar tidigare. Och enligt våra uppgifter så visar filmerna hur en person placerar ett föremål vid porten men någonting verkar inte funka och personen syns lämna platsen med det här föremålet sen. Och det här försöket det upptäcker polisen alltså först efter den fullbordade explosionen den 26 september. Åklagaren Helene Gestrin säger att hon inte vill kommentera uppgifterna om vad som syns på filmerna eller när polis och åklagare fick reda på att det skett ett sprängningsförsök innan. En 27-årig stockholmare sitter häktad misstänkt för inblandning i det här försöket. Åklagare Helene Gestrin säger till oss på Peter Krim att man nu har ytterligare en misstänkt alltså för det här försöket. En person har fått en advokat förordnad för sig för att förhöra att misstänkt. Och precis som för männen, vi talade om nyss, beträffande den fullbordet sprängningen så är det så att den här personen i försöket till sprängning eh, sitter frihetsberövad med anledning av annan utryckning på annan plats i riket och det är har att frihetsbehövas ännu i det här målet. Och den här personen är misstänkt för försök till grov allmänfarlig ödeläggelse och brott om lagen mot brandfarliga och explosiva varor. Men exakt var de olika misstänktas roller har varit både under sprängningen och försöket, ja, det vet vi inte idag. Ja, och personen som är misstänkt för själva sprängen i Linköping, han ska nu delges de här misstankarna så vi lär få veta mer nästa vecka om det blir aktuellt med häktning. Och med det här så tackar vi för oss för den här veckan. Jag heter Mariella quintana Melin. Och jag heter Linus Lindahl. En produktion av tredje statsmakten media för P3 Sveriges Radio.